И сега от реалните и политическите пожари към този, който запалиха поправките в закона за училищното образование. Неправителствени организации внесоха вчера след обед в президентството искане на държавният глава Румен Радев да наложи вето върху приятите миналата седмица промени. С тях се дава определение на нетрадиционна сексуална ориентация и се забранява това, което законодателят нарича пропаганда сред деца в детски градини и училища. Така прият законът противоречи на конституцията и на поредица от международни договори, по които България. Страна, коментираха вносители на искането за ветото. Подписите настояващи за вето над приятите поправки в закона за училището и предучилищното образование само за ден скочиха над 7000. Нека чуем атмосферата при внасянето на това искане. Президентът Радев да наложи вето на поправките в закона. Репортажът е на Мария Костова. След това ще разговаряме с адвокат Деница Любенова от една от тези организации. Очакваме неговата реакция. Две седмици е приемането на закона, така че искрено се надявам, че той ще се вслуша в разума. Този закон е популистски и предизборен. Искрено се надявам, че президента ще върне този закон с вето. Това отговори Иван Димов. На въпроса на Хоризонт очаква ли президентът Ромен Радев да наложи вето върху прясно приятите законови промени. Димов дойде заедно с Деница Любенова от Младежката ЛГБТ и Организация Действие и други активисти, за да внесат събраните над 7000 подписа от 76 неправителствени организации и граждани с искането за налагане на ветото. А иначе намерението за отправенето на това искане стана ясно още миналата седмица, когато на 7 август депутатите приеха на две четения поправките и последваха два поредни протеста. Участници в тях тогава казаха Възмущението ми е огромно. Това е най-науместното, което може да се предложи да се изключи от образованието, просветата за това, че може да има различни. Аз съм транс човек, който в момента е в гимназията. Този закон провокира омраза към хора като мен. Само пречи на хора като нас да живеем своят нормален живот. За нас е абсолютно непонятно как претендиращи за европейски партии в държава, членка на Европейския съюз, опитващи се да спромират евроатлантическо мнозинство, така наречено, е възможност. Да подкрепят такъв законопроект, който в прав текста, внушава омраза, внушава засрамване на различни хора, като определя като пропаганда, определен тип информация. Връщани към наистина едни и средновековни практики, но едни практики и от миналия век, при които знаем, че се преследват хора на база определени различия. За нас това е притеснително. предстоят нови избори и не знаем следващото мнозинство в парламента около какви ценности ще се събере. От септември месец смеятам да влязе в системата на образованието и не мога да си представи ситуация, в която има деца, които естествено повдигат теми, които ги вълнуват и са им жизненно важни, а аз трябва да ги съм да припомним как се стигна до тук. Забрана за пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено в системата на образованието, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и или определене на полова идентичност, различна от биологичната при Народното събрание. Това се случи с гласувания на две четения в едно заседание, на промени в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени от парламентарната група на възраждане. 4 часа парламентарно време и три почивки от не на депутатите да приемат окончателно текстовете. При дебатите на първото четене в зала, на Елисавета Белобрадова от продължаваме промяната Демократична България, възрази на забраната. Ние не обсъждаме истинско законодателство, а извършваме един акт на политическа предизборна кампания. Законопроектът е абсолютно неприемлив и неразбираем. И така при второто. Окончателно гласуване на текстовете. 135 има депутати ги подкрепиха. Против гласуваха 57 депутати, а 8 се въздържаха. Депутатите излизаха и в почивки, в опит да отменят определението за нетрадиционната сексуална ориентация. Георги Георгиев от Герб СДС се аргументира, но след като дебатите бяха обявени за приключили. Параграф 2. Целият предлагаме да отпадне поради противоречието му с европейската конвенция за правата на човека, хартата на основните права в ЕС и член 6 от конституцията на Република България, въвеждаме норма, която не се прилага само за този закон, а изобщо, и дефиниция, каквато не съществува в нито едно законодателство на държави членки на Европейския съюз, не можем да си го позволим. А лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов коментира. Дебатите приключиха, имаше и почивка включително това, което господин Георгиев направи, няма как да бъде гласувано. Фактиче е, има бачем много груба чужда намеса в вътрешните радо за преден път и сега аз искам да призова хората от герб защото те станаха като говорители не се подавате на натиск ако ustoyте на натиска ще спечелите симпатии ако не ustoyте на натиска ще покажете за преден път че сте марионетки на богатаве иначе много часовито обсъждане на промените в закона дълго ще се помни като размяна на цветисти и реплики от трибуната на народното събрание на провелия се в събота пленум на БСП стана ясно, че от партията смятат, че президентът Румен Радев не трябва да налага вето на промените в закона. Председателят на парламентарната група на социалистите Борислав Гуцанов обясни. Нашето мнение по него е пределно ясно в вкушително и референдум правихме по тази тема. В края на миналата седмица в телевизионно интервю вице-президентът Йотова каза Трябва да видим доколко този закон ще бъде работещ, така че наистина да предпазим децата от много агресивна пропаганда по отношение защитата на тези младсинства и да не си задаваме въпроса едновременно с това, дали такъв пък протекционистичен закон допълнително не прави затворени тези общества, отделя ги, сегментира ги, сегрегира ги, гетизира ги. Повярвайте, имаме наистина невероятен юридически екип, ще бъде огледан от всяка една гледна точка. Подобни закони не означават непременно ограничаване на права. По някой път, точно когато решихме, че по този начин защитаваме права, правим по беля. За преди всички Мария Костова. Добър ден, казвам сега на адвокат Даница Любанова, директор на правната програма организ... на Организацията Действия, която работи за промяна в живота на ЛГБТ и хората в България и за правно признаване и социално включване на ЛГБТ хората в общество, в което да се чувстват сигурни и признати. Здравейте, добро утро. Вие внесохте вчера подписката, а освен действия има и много други организации, коалицията срещу а, насилието. Наистина ли вярвате, че тък му президент издигнат от консервативната българска социалистическа партия, чухме какво е тяхното мнение, би могъл да наложи вето, ако калкулира политически риск? Всеки иска да е популист, усетихме го и в пленарната зала. В момента, мисля, че всеки политик в България, малко или много от това, което казвате, абсолютно се съгласявам, си играе а, с а, популизма и изпадат в, изпада в крайни виждания преследват а, крайни а, цели. А, видимо и от този закон. А, въпреки това, към момента, смятам, че това е един от малкото правни ходове, с които разполага обществеността и тук няма да говоря само за лъгвата и хора, за цялата ни общественост ам, и, и целият граждански сектор в България, а, за да се противопостави на, на, то, на приятия закон за училищно и училищно образование. Защото, а, и казвам обществено, защото това не е а, това не е так само срещу лъгвата и хората в страната ни. Това е така и тестване докъде могат да стигнат а, с възгледите си и с действията си едни крайно популистски политически партии. И да изтестват докъде ние като гражданско общество можем да се противопоставим на тази на тези действия. Сега, ние знаем, че още преди скоростното, предизборно приемане на тези поправки, имаше становища на Българския хелзински комитет с мотиви срещу въпросните поправки. Вие също имахте такова становище. Кажете, но съвсем накратко, кои са основните юридически аргументи в полза на едно вето? Какво ще се случи, ако този закон влезе в сила на практика? Тези поправки а, влязат в сила? На първо място, нали, видно и от мотивите на този законопроект, той не е насочен към, а, към предмета на регулиране на закона за предучилищно и училищно образование. Напротив, в мотивите а, не се говори, че е установена съответната пропаганда в училищата, а, а, а се говори за една публична пропаганда. И а, когато говорим за публична пропаганда, то излизаме очевидно извън предмета, който регулира а, конкретния закон. А, и, и тук а, всъщност това, което законодателя се опитва да прави, е а, фасадни мотиви, фрапантно разминаване между тези фасадни мотиви и а, това, което е всъщност действителната им цел. А тя е а, непропорционална държавна намеса в основни права на гражданите. И, и това е, които, се, разбира се, се реализират в рамките на образованието. И това, всъщност, там трябва да тръгнем. И, и това, което и възстановището сме посочили, и а, вчера беше нали, представено и пред президента с искането за налагане на вето. Това е именно, че този законопроект а, ясно противоречи на българската конституция. Не е не един член. Противоречи на, на правото на образование, член 53, правото на изразяване на мнение, член 39, правото да се търси и получава, разпространява информация, 41, правото на равенство и недискриминация, член 6, така както посочи и господин Георгиев от ГЕРБ в, последната, в последните штрики на репортажа, който чухме. Да, да. Той го е посочил обаче в такъв специфичен последен момент, в който то не е, не е имало шанс да бъде гласувано. Това също разбрахме. Сега изброявате по какъв начин противоречат на Конституцията и кои членове от Конституцията на практика а, се пренебрегват от едни такива наглед, а, много малки а, поправки, но пък хората се объркват. Чуват непрекъснато, че примерно Конституционния съд е потвърдил, че има само мъже и жени или че няма нищо друго, освен биологичен пол и си казвате как. Нали, тя Конституцията а, това казва. Кой е мъж и кой е жена. Така си представят поне една част от хората, ако съдим от мрежи? А, то, и това не... Това, това, това, това, това, не мога да кажа вярно или невярно, но то със сигурност не съответства на действителността, защото имаме, а, имаме едни конституционни решения а, и случая този закон, които Тотално игнорират съществуващата действителност в България. И а, нали, няма как да дефинираме и няма как да забраним понятия, които а, са част от обществените отношения и те не подлежат на каквато и да било регулация. Или да бъдат под някаква форма забранени а, хора, които съществуват. Примерно, какво ще се случи, ако в едно училище преподава учител, който е, който е част от лГБТ общността? А, неговите Права ще бъдат ли накърнани? Той ще бъде ли изхвърлен от училището, въпреки че, примерно, е добър преподавател? Имаше един пократителен разказ в свободна Европа за учител по математика, наистина в частно училище. Самото му присъствие може ли да бъде подведено под графата пропаганда? И ние това се питаме. Същност, закона е достатъчно неясен, че да можем ние да толкуваме а, а, всичко като пропаганда. Тоест, а, това, че в случая този учител по математика е открит, гей мъж преподава в училище, а, подлежи ли той на санкциите, които сега бяха предложени на 8 август от висшите депутати от, от Политическа партия Величие, в които се предвижда от 5 до 10 хиляди глоба за първо провинение, за първа пропаганда и от 10 до 20 хиляди глоба за втора пропаганда или а, лишава право да се упражнява определена професия за период от две, до 2 години. Това са последствия и това са много сериозни последствия, които имат своето економическо измерение, дори ако щете върху учителите. Но това, което всъщност е много по-важно да се подчертае, че ние не знаем до къде стигат пределите на този закон. Дали други ден няма да се реши, няма да решат хората, които прилагат закона, че че срещу училищата не трябва да... В книжарниците срещу училищата не трябва да поръдава литература свързана с лъгавата тематика. Дали а, ще се забранят филми на лъгавата тематика? Дали ще се затварят заведения, защото са в близост до училище и да речем се е случило някакво събитие в тях? Тоест мятате, че а, една такава неяснота, а... Обяснява защо хората, които са против тези поправки, имат основания да се страхуват от пряка или непряка дискриминация или от прояви на омраза. Аз ви благодаря за това включване в ефира на преди всички адвокат Даница Любанова от Организацията ЛГБТ действие. С едно изречение, наистина, в първия ми въпрос, смятате, че президента ще наложи вето, така ли? Смятам. Благодаря ви.